Hoofdstuk 28, 23 december 2016 Ek sien een pit en jasso as een wat op die wateroppervlak weer kaats en ek sien een emmer water wat uitgetrek word. Toe hou jasso a beker water na my toe uit en sê ek moet het drink en ook moet ek in die vlees een slik water vat. Daar is hoe vrede in my hart en het voel vir my of ek in die vlees geleef het toe jasso op aarde was. Mariasua laat my toe die volgende skryf. Sag is die aanraking van water in die gees en vlees. Hoe wonderlik is water nie? Wie kan begryp wat water werkelijk is? Dit is nederigheid en ootmoed en sak altyd af na die laagste dele van die aarde, so alles gelaaf en versterk kan word. Die waters van my liefdesveer versterk en syver en die rivier vloe tot in eeuwigheid. Elke dag word jylle omring dier water. Jylle leef in een medium wat net 'n bykie minder dig is as dit waarin die visse leef en daarom is jylle eindelijk ook maar visies wat in my geest lewe en swem. My liefde gaan vooruit en omgewe jylle. Verstaan die mens ooit enige iets uit sy eie of het jylle alles aan my te danke? Alle kennis kom uit my uit en so ook die kennis oor water. As die mens verstaan dier hoeveel processe die aardese afskydings gaan, voordat dit drinkbare water word, sal jylle my dank vir elke liewe drippelkie wat in vriendelijkheid jylle en alles om hulle dien. Selfs die gasse wat jylle in asem bevat water, waar sonder jylle nie een asem teegse kan inneem nie. Dit is alles baie belangrike inlichting wat ek jylle gee, want die mens kan net meer dankbaarheid in sy hart genereer as hy dinge dieper en beter verstaan. In elke druppelkie is alle geskapen geeste vastgevang. In elke molekiele sit jou broers en jou sisterse geduikenis en as jy dit drink, neem jy nie net lafenis vir jou lichaam en nie, maar ook vir jou siel. Jy neem vloeibare liefde in. Jy word getroos dyr jou broers en sisters wat jy inneem. So is amal nabij an jou in die water. Niemand is ver van die ander nie. Jylle lichaam neem elk in die posiesie ver van mekaar of in, maar innerlik is elke sel gevul met die hele hemelskare wat uit my uitvoortgekom het, sedert die heel eerste levende gees en jylle broer, Lucifer, uit my weesheid voortgekom het. As jylle na geliefdes verlang, skink vir jylle glas die water en drink hom of haar in en daar sal vertroesting vir jylle invloei saam met die water waarin hy of sy herself in die kleine bevind. Dit klinkt ook vir jylle snaaks maar die waarheid bly die waarheid. Water bestaan uit my gees. Elke mens is in en uit my gees. Daarom is amal eindelijk in mykaarse lichame ingewee wat bestaan uit water. Selfs een erdworm is vervul met my gees op hierdie manier. Daar is baie wonders in die skepping waarvan water die basis is. Skep nie wemoed met elke slik water en vertrou my. Ek is die een wat die water skep en soos ek kroon op my hoof draag so het ek op hierdie aarde die water in wijn verander, sonder enige moeite. Ek het die weese van die mens self ook hierdeer verander en het die mensen opgebouw. Dit is die diepste geestelike betekenis van die water wat ek in wijn verander het. Ek het elke weese wat nog ooit dier my geskep is in die kleine verheerlik en verbeter, toe ek die watermolekiel is, jylle in die kleine, in wijn verander het. Ek het jylle al in daardie tyd opgebouw en verheerlik, Ek het hemelse wijn uit jylle sielig gemaak jylle omskep in iets hemels, en amal op die bruilof was dit eens, dat jylle nog nooit op aarde sylke wijn geproe het nie. Dit kan ek alleen doen, en so doen ek elke dag vir jylle hier in my reik. Elke keer wanneer jylle mekaar lief het, word my wijn in my kelder meer en meer verheerlik, en so doen dit al amal weer terugwees in my ryk Jy is al gereed, dit staan tot in die watermolekiel is geskryf tot in ewigheid Dit is ook waarom Lucifer graag die water laat besoedel, omdat hy denk om my so te ontneem van my kinders. Maar die skoonheid van water is dat het nooit vuil bly nie, maar net die vuil is wegspoel en in diensbaarheid alles reinig. Hy slaag dus weer eens nie in sy plano om my te kelder nie en ek lachte lekker terwyl die waterspad van vreegte Wees bly my water drippelkies, wees bly want jylle is veilig by my en ek sal jylle allemaal in levende wijn verander. Amen.